«Я не хотів би, щоб у нього був такий кінець», сказав Шевченко, думаючи про щось своє. «Та про кого ти, Тарасе Григоровичу?» знову запитав Маркевич. Забіла добре розумів Шевченка, але мовчав. Не відповів і Шевченко. Коли повернулися до палацу, на них уже чекав обід. Тарновський сам подбав про те, щоб на столі було все паштети з гусячих і курячих печенок, у глазурованих паштетницях, смажені капуста з ковбасами, запечена в макітрі картопля з маком, індики, смажені в сметані під оцтом, голубці з смаженого голубиного м'яса, загорнутого у капустяне листя і відвареного у бульйоні зі спеціями, вишнівка, медовуха, тернівка, квас з кількох сортів, березовий сік, за столом сиділо четверо. Нікого зі своїх гостей, крім Шевченка, Забілий та Маркевича, господар не запрошував. Пообідали майже мовчки. Через годину Маркевич поїхав. Увечері зустрілися знову. На Тарновському дорогий суконний костюм-трійка важкий золотий ланцюг перевисав від кишені до кишені нижче грудей. «Моя каченівка. Південна околиця Петербурга. У столиці живуть художники, письменники, композитори. А до мене приїжджають відпочивати. Коли тут були Глінка, Маркевич, Штернберг, всі займалися творчістю. Тоді мої гості розписалися в альбомі. У мене всі лишають автографи. Приємно потім згадувати своїх друзів. Ось почитайте, Тарасе Григоровичу. Тарновський. Взяв зі столика товстий альбом у цубкій шкіряній обкладинці. Почав гортати. Це мій підпис. Я приклад подав. А далі усі, хто користувався ласкавою гостинністю цього палацу. А ось і ваші петербурзькі друзі, композитор, історик, художник. Навхрест. Навічно з'єдналися між собою. А тепер ми троє розпишемось. На відміну від Глінки, Маркевича та Штернберга, ми поети. Ви з Віктором Миколаєвичем визнані, а мене ще оцінять. Адже я теж вірші пишу. Прошу Тараса Григоровичу першим. Він умочив перо і подав Шевченкові. Григорію Степановичу, не поспішайте. Тарасове обличчя спохмурніло, брови нависли над очима. Господар усе ще тримав альбом. Шевченко вийняв записник книжечку і занотував щось для себе. Так Шевченко і не розписався в альбомі Тарновського. А наступного дня він залишив Качанівку. Тарновський доручив Степану, кращому своєму кучеру, довести Шевченка до Прилук. Поет попрощався з господарями і сів до Фаетона. Разом з ним від'їжджав біла. Тарас Григорович попросив Кучера сісти поруч. Однак той побоявся при Тарновському злізти спередка і пересісти на панське місце. Та коли від'їхали від палацу, Шевченко зупинив коней і посадив Степана поруч із собою та Забілою. Коні побігли підтюбцем. Шевченко про щось думав і тихо, але суворо проказав. Я тобі розпишусь. Я ще скажу про тебе. Почекайно, ну. ото й буде тобі автограф. Коні сторожко повели вухами, озирнулися і наддали бігу. Степан стримував їх, щоб вибрати рівніший шлях і не трясти на вибоїнах дорогих для нього людей. Поет гіркого кохання: Співи крізь сльози Василь Тарновський. «Мойсівка», «Палій», «Товариство Мочемордія». Ледве сонце визернуло із-за обрію, Віктор Забіла вже був у дворі. Травневе поле духмініло запахами польових квітів. Вода в ставку дрімала під ранковим палутинням блідого прозорого туманцю. Поета манило поле. Любив зустрічати тут сонце. Почував у такі хвилини приплив фізичних і творчих сил. Творче піднесення прийшло після знайомства з Тарасом Шевченком.